قال <سؤال> مخاطر قال <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرئ في القران جزاكيه فليثواب من النار فذي ما من قال في القران جزاكيه فليثواب ماخذهم من النار الامر يتعلق في الاعتبار لا يمس مقصود ده علم اغا حفاظت بدین ده دی تحریف او تغیر و تبدلن چې علم صده حاصل کی او ها غد دین خلق و تپیش کی چه کم دین اللہ نبی علیہ السلام لاؤر کرو چه فاغی کی تغیر و تبدل مده تحریف ده فاره مختلف اسبابو آغا اسباب شریعت بن فریدو چلاه مبزید تحریف تنشی یو سبب ده تحریف حب دنیاو آغا سی کننو امخ بن شو دو این سبب حب جاو آغا امخ بن شو وبجا چې سړی خپل شروغړت پرځيوي نا عربیا چې کوم دې د دین مقصد د ځاننوي او چې سړی د مال غرضيوي نا غو چې کمدنو دې نو د ځاننوم د تحریر درې سبب او اجمه احتیاط په روایت سړی روایت کې احتیاطونه کوي او د ځان څخه کمزونو س سې په نبی عليه السلام ورته کی نو ادم یې اضیاز څر زیوات څر زیوات کې استیاثه نکې نو او د ځان څخه کمزونو به څو مخه تا مدرې یې اضیاز د تعصو بی قومی یا تعصو بی حیزوید یا تعصو بی مذہبی قومی تعصو براشید یا مذہبی تعصو براشید یا چکم دینو بل یا تعصو براشید درہاں ری تعصو بارتو د آیات پرما د آیاتونو معنی چې دی نو هغهغلتې کولی شي دې دپاره چې د خپل کوم مشرت و کي د خپل ډلی مشرت وي د خپل مذهب مشرت و کي د په باندې د کندو خپل را هغه پغالی به او قران اوس نن دې غالب نه دې د اړې مانی غلط کیږي شريعت دا دروازه بند کړه پدې د یو د ریښو کې او قران یې کړي د تصویر او د تعوین پداس پرېتي سره کول شرابین چې کمندو دې د خپل قوم نو سره کوي د خپل مذهب نو سره کوي او دارنگی نقبل دل نصرت کئی ناغید و جنا ده ده قرآن کریم معنی غلطی کئی ده ده بی معنی مستند او سند ده حادیثو نا دارنگی ده قرآن نا ده سیاق و ده سباقنا او دارنگی دا سلفنا نا معلومیگی دارنگی در وشی کمدنو ده دیو قدسا دا بدد و دنیاوی او پنفتانی خوایشات و بناکریوی بی نو آغا سیزون و قرآن بندی فیحا نبی علیہ السلام بندی سدا سمانی و دا قرآن نقوی و الدین کی لویس اس سره مرا اعتماد علی السلافور خلتر اعتماد علی السلافور تشکیف نبیاء و اختلافاتم بر او قرآن تربطو کی شروع شئی قرآنِ کریم میں اللہ رب و رضت کتاب دے میں دیلہ وجہ کمدنو دے جے درس کئے اور وضاحت اللی کی نظام ملالا ترجمانو گڑی ذکر الله ترجمان وګړي او قران مجید په بدر کې جنرال اساسه ده پر کتاب نه لې چې ټول سن باندې کې وسنګ را تاوه ورو تاوه وي کله چې څنګه یو بل یو بل را خلاصي کله په يوم ملازته کې کله په ملابیسته کې دا چې ګندره قران سره زمي عظيم نه او ذا استرا على الله ذا دیو آیات دې ستاسو چې صد appBar چې ګمرو آیات او څو خپل چې غمدنو د ډډې یو د فون نو شراط پکای ما الله له جواب نور ورکه دا خود الله کتاب دی دې روایت نو کې زه دا یې منل دغه مساله د تفسیر القرآن بر را تفسیر به رائے د مشهور مساله را زم مطلقاً تفسیر بر رائے د حراموي تفسیر بر رائے د حراموي چې بس تفسیر باور وي چې نبی رسول یا او صحابهو کړی نور چه کم دینو تصفیر او زنی علیمان دا چې چه نا قرآن کریم کو بحر بیکران دی او دو وقت او دوور مناسب علاجی کرده ده ده هر دوور سره محدث ده را خپل د دور جزیات او تثنی دیویاټي پیریمر د لانټیکاول چې په قرآنو د سندت نه خلاف خبري هغه چې غمزه نو راهي وضاحت کول دا پرای سره کیږي د صلاح جيد دی اصل کې زاد چې تفسییر به لا بژند وواړی چې تفیر به لا و چې کم حدیثو ک حرام ک اونا جت کی دی د دا تفسییر به لا دی او حدی کې چې کمم تفیر به لا حرام کړی دی نولی چې د یو ایې قریما داسې مقصد ویل چې پاریسا د یو مضمون عليها عقيدي خلاف راشي دوی اوږد سیاق او سبب نه خلاف دي او نور اوږد نورو نصوص او نه احاديث رسولي خلاف دي او دې بدیبان دي او دې تشریحبان دي دسلام او يوم بمون عليه حافظ کوي او بېواله دي دې ورته کوي پیغمبر عليه السلام حديث څه کوي رات کوي او قرانه كريم د سیاق پر اساس نه خلاف بس پهلې او مقصد وایي د پهلې رائے عائصه کوي د پهلې رائے څه کوي عائصه کوي نو مقصود د دو افتباد قرآن نوی مقصود دادو غرق پل رائی وی واغی رای لا آیات تقویت کی واغی آیات سی کم تقویت کی پیش کی نوری مقصود سرسوی افتباد رائی حاکیما کول بی مقصود افتباد قرآن و حدیث نوی دا تفسیر بی رائی دا حران دی دوم دې تشریح ورایي چې هغه د مفسرین تعلیلوي تعلیلوي یو تشریح دی یو تعلیل دی تفسير څه ده یو آیه کریمه مقصد دبل بل آیت نه یا د یو آیاتی کریمه مقصد د نبی صلی الله و سلام او له صحابه نو تشوي معلوم شوي هغه قتوي وي هغه قتوي ا تفصيل وي وین دغه چې د آیاتی کریمه واساحه کوي په سیاق او سباق نوم خلاف ني وي یو شب و د بل نفس نوم, نوم سنوي خلاف ني دریس یو مژګون علیه ادی نوم څه نیوی خلاف نیوی سلام را دایا دی مخصوص نیوی بچا پوري چا نیوی مخصوص نیوی مخصوص نیوی نن داسه طریقې سره تعلیل کوله او بل د راابیت خلاص نووي د ربت خلاص نووي د لغتته دغې خلاص لوي یا یا چې کمو حقی او یا مجاز مطه شوي یا حقیمانه وي یا مجاې مط شو دا تهری سره چې معنا کول لایا چې کلیما در طول مفسرینو کرده او د دیدو تعویلوه لکیگی من دار آغر پا در طول تکتلوی د او آیات کریمه مطلب ویلوی شده ای مطلب ده کبل علم در طول لیحاس کرده وی او غول یو بل سری مطلب ویلوی نستخبر آره آغر جه گمزنو د اختلاف در تنووح در ازیده سمساله نشتا په دې کې دا ټول مفسرین وکړي لکه کارتاجی ګوري نو تشریح یې وکړي لکه تعبیر یې وکړي روحالمانی ګوري غرائب ګوري نو اومبچه د مبارک کم روایتونه راغلي هغه یې وکړي ورسره زینو علاوه کوم نو خپل خبرې وړاندې کړې هغه دا نو څو څو نه خلأه نوی اغدا تفسیر برلائی شکم نر و حرام نرے نوی قرآن و علوم چیزیں باحت بارنی والان نوی او مارد برلائی مطلب ہوئی شایئی کی مقصود خپل رائیو وي مقصود چې نر و کی قرآن نوی او تاسوب در وجنوی من قال فی القرآن برائی شایئی قرآن کی مقصود رائی خبر رائع. تے ارای دې ځان له زاید اورا بل کار له قرانه بغیر دې دلیل په برابر کړو پړه غیره ای تفسیر یو کولی ویره علم بغیر علم دایره تفسیر کے بارے اس دلیل نہیں تھا اور اللغه در اوینم خلافی ولی یتبو فقلون النار پانچندو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دین من قال فی قران صحیح قران کریم کی خبر او کلا پھیرا ای گئی فاصاب فقط اصاب اور اویج کی ز خپل رائے مطابق خبرو پرا قدرتی ټیکو خطا قدرتی سوه خطا لا ټیکو نبی علیہ السلام وي بيان غلط دی بيان دا کسره غلط دی یو وجه دا چې د طریقه علا تقرا طریقه دا و چې واقعي خبرو کا علاوه خبرو پر اوستو قدرتی ټیکو خطا دا طریقه غلا ټکړه دوی مزدار چې په دې سره باندې جریو به حاضر شي دې و جریو څه شي به شي په دې بیا په قران کې غلطه ترجمه کې او یراه چې ته مللو شی مرا په دې سره باندې په جریو به حاضر شي دا نه او دا طریقه چې دا دا غلطه ده د دې وړ دنا کټاله سړي شېر د لچ کمونو ترجمه خلیدار صبحي د هغه کمونو مطالعه کوي بیسا شست ګرنده الله یو روکو درس وو پران نجي کال کې کله ورو کو کو کله درس وو اغه چې په کومره ستاسو مصفحین بیان معناラルه په هغه درس کې چې خدای تعالی تنا راته وینن مېرمانو نو یو درس پټین کې خلاړه یو او امام تعالی نو ورپې او امام ته دوه طالبانو کې ځایات کې چې وېر مطالعې درس نه گئے وې جما اوستا درس میں سے دے دا خبری سے ماں تستیم کولا ویزا ماں او دیر شمکال لے درسا او دیر شمکال میں ویزا دے کہ ماں بے مطالع درس نلے کریں بے مطالع منک ورن درسو نکڑی دیو نو موز در کړی دی و دا منک دا خلق دمرا بہادرانی اور دا سے طریقے سے وشتغ را وشتغ کیتے سوایا من یو تفسیر گو را او و مطالعہ کوا بس چھت رکو درس کنز رکو بضایا یاد کوا کنا چھتیم در چرہ نیشتے بلک اپنی مطالعہ درس دا خند دیں بلدائی چھے زمنگا اچتر وڑکوالی کی ترجمی کڑی وی یو شانتی منگا چھے کندر و برشانی آدھا کڑی آزمنگا کلکشی وی او ترجمہ دا فوائد و خیلاتی انا اقفل ترجموں کی قول بکاری تسلید دا ترجمی تصحیقی لگا دیر کارتا راغلی سے کمدن و مزاری ویمون مانا اے دفائل کو بما کامی اکرون دا دیو کار شریل کارکون د کار کارکون کیلئے سفائل مانا او قدر مزاری مانا او ډیر کارتا سے کمدن و راغلی مظاری سوایلی ومن منی کوم اسه کوم مظاری کوم مصطفیو ویني نو علم بلاغت کي چې مصنف ته گمدو پهيل راوړي نزال لا نقطه ده او مصنف شي سمراو ویني ځاله نقطه ده دایې سم په پهلو لري بل په سمون لري داسديده غلطي آ چی گمدو مونږه بته ترجمه وکړو او پرواه کړم نه کو او بیا بحث کر ذؤولک کہ قوم نماز نہ پڑھ چاہیے ہیں اایک وہ دمک پرہ فجرا چنگے مذاق مند آیات کریمہ پڑھ لو افسوس شدید ہوا ہے بس قران سے کم نہ ہوا ہے تنقید کا وقت ذلیل مقام اور تحقیق کا وقت اور پھر تحقیق کرتے پھر مقام عزتوں لے گئے ارسلی بیزدو خراب کل داستی کمنا بیوار کا طالبان دی و بیوار کا ملیان دی من قالا فی القرآن بیرائیه فاسقا و مقرق افتران فا نبی حریرت رضی اللہ عنہ قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمی فی القرآن کفرون قرآن مجید کی جگر قول اللہ کفر دے المراء في القرآن كفر يوم تلمر يتلش ملاق شاكت وذبع مفاعلنا فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهراء نمراء جغلت بلكه جغلت بلكه ما خفرش اللي به الصفهاء بل حدیث کې دې لفظ مطلب جدا الله ولې قرآن, بل قرآن یو بل ځنګول مطلب دا دی چې د قرآن کریم چې غم یو سره له هغه ځان له اورای جوړ کړی دا یو خیال دی خوایشه دی معادت غم دنو تاریخ ولې راځي علت یقینی د پاره د آیات کریمه غلا تمامو کی وې دې آیات کې د اړول د زمانہ نظریا اولی او غلط نظریا جوړ کړه د نافي په مخالفته دا قبل آیات راوړې وې دې کې دا راولې دا میراث قرآن ده چې ټول قرآن کریم د غلطو نظریو او شوبعو څخه د یدو نارووسي او نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم انکار راجی مقصد دیوالہم غلطوی افتراء علی اللہ چکم دنوں پر ومن ازراء من افتراء علی اللہی تذیبا فائلہ رب العزت پانے چکم دنوں دروم ہو قال فی القرآن فی رائی حض می راو فی قرآن کریم جگر قول اور پسیل روایت دلیل اگو اضاحت کی دار و قرآنِ قریم که خفر ره نانن سوا منازری اقیباً علم امراء ورف القرآنی او خد مرضی یو بل د كسبر گوم ووئی وی سوا یا ما ووئی فالملگر یو بلده ستر گوم ووئی شا بلملگر ویو ملگر ورده بسوالیان تازو گوای جا سن مانا دیو فردلو زویا او خد افردوا کی گی وئی چلی گی خیو خوبوئی گی سی غلط می وئی امپلا قبرول نمسالا نوازم راو فی القرآن و قبرون کریم کی فقوانی واخچیو قابل گرام شیخ صبح رحم و تعالی و فرمائل ویساس شیخ تعالی و فرمائل وی مخی با خلق و قرآن سنت کو قتل طول وی مخی تک لن جاری و نظریہ جورا کران ویسوی خلق دان مخی نظریہ جوری اور جو بصایاتینو ورتاوی بیور بصایاتینو ورتاوی آیاتونو تو ازی شنو تنو ګوړي خطر تور وزارتول منسوخ کیږي او منسوخ شوی کله تاسو آیات وې ویدیدې بل نظریا عمر فاروق موږ او ورته دی چې kana waqafan دا یاد پر او ټول بس بیا بنور خبره واخېنه کوله بس موږ د یاه سو موږ زمونه تر دې په مطلب ته رسیدو مطلب نه لري دا یاد مطلب کله ته کوزان دا میراځه قران هغه خپل نظريه نو قران مجید ته وګور خپل جوړه تاول نظريه جوړه او بیا لا توجد نظرية خدمت لا توجد قرآن خدمت وانا من ابن الشعب <سؤال> ونبيه انجد حالا <سؤال> سميع النبي صلى الله <سؤال> عليه وسلم أورد لدي وعورد نبي رسلام زن خلقا يتذار اونا في القرآن شده جلدنو اختلاف كوا بقرآن مجيد كي آياتون يو بالله را وشتلا ويو آيات ده شده رات کده دیو دیو کده دی هقایات غلط مقصد ده ہوئی هیو آیات پی ربل آیات سکو مخالب کده هیو آیات پی ربل آیات سکو مخالب کده قرآن مجید چکو و قرآن مجید سیبت سشده متشابهن و متشابهن سمانه نا یصدق نزل احصر الحدیثی کتابم متشابهاخ اوفمثانیا قرآن مجید متشابه ده Iusasad Attention شیئوه آيات ده بله عید سکی تصدیق کئی او نجیعی 이게 دار اونا جیو آيات بله عید ارخ لاسي جنجئولًا 귀여 ده الحدیث ده حدیث ده ارخ لاسهی رنجئولًا کرده ال 하나 Hel قرآن نسكی خلاص اي او ضرق قرآن قرآن خلاص دا ټول نظر یې تاکید د نګوات تا چې موږ د پیغمبر خبري او د شریعت اڑمو د روغانه لشي صدا دې ګاندونو لا کنه او ولله درو دي یو ځای یو سربند زبې او ما ای اذارونه په قران هدي و جنا دا عوامو بمخ کې چې درس کوي په پاره کې د مخالفت اعتراضونو په کچهولو په ځای باندې او آسانې طریقه سره دا صحیح نصاب وایي به ترې چې عواموس اثر کوي نو څه چې ول Plankidې ګټه اعتراض کوي Plankidې اعتراض کوي دې اعتراض په ټول په ځای باندې و کلی انداز و مصبت انداز تا غیاء وظاحت سکا آغا پیش کار شد آغا پزرده کی اگل کی نی آغا مخالب و کرام نیشی کچر در آغا پزرده ان کی وی یو خو باستازده سهیم اقصد تر آغا سشی ختم شي او یا و آغا, آغا ستانه بجدا و خیصو کی تقوسو کی زنگا پلی کلی جواب بارکو و جد چې د اعتاز بنا د پهجاله د اعتاز بنا چې دنو بجاهله او د جواب بنا پهلم ده او جا هل ته د جاحلانو صحر زن رسږي او علم ته د امیانو صح زر نه رسږي دکتته اعتاز وای مکری شي به اعتاز زر پوه شي او به جواب بیااپیا ن شي. و جواب باکوه نشید نو در تعالوزون اکو عوامو تا مجوره و چه دی آیات که داوی و آغایات که دا در صوری تعالوز دنه دم مجوره و چه درس که نو زمده چه دی کمایات مقصد وی نو آمین تدان دیدی معلوم چه بل کم دک آیات آزید و چه آغا دای تب یعوره سنگی نو آغا دک آغا مقصد وی چه در دوار آیاتونو بتوافق آزید دموه چه دی آیات و دا او لمرته که تو لمرته که نړی په کې ریچا وامه تا که که څه د تعرض وای او به جواب کنه کیدی چې جواب کویا نشي دغه لن اعتراض بنا پچا دا او ځه الله او د جواب بنا چې دا دغه غره دی وځه دا د اعتراضونو ځای ګروپ چې دا ګروپونه دا نه نيک زما بولې زنځار دې زما بولې داغه نو کوم چې تر قید نو کوم مشه لا کارتوس کمنو عاي ذ ملحدین نه پیرازلو جوابو نه کوم هغه ته شروع کې وای خلک ولکه چې لکه په دام شته نو ډیر خلک دا غینه نه خبره ني دا و یوصود لګانی تر دا چې هغه چې کمنو ځای تیرارته کوي ته دنیا داسکه پار کې دا غیر په ځای ته چې کمنو مثبت انداسره خبرو کا دیا چې په رد که نو اید دیر خلاسی که سوگده کفره که نو اگه غاله تارا لن نرد که رد لن نرد که نو اگه بجه کمدنو دا اگه بجو بیگی علم جواب علمی داوا تا دیا ذهن رسیگی آوتا ون رسیگی یادا دیر چه کمدنو تا دی اس وقت ادا و ازم ایود زف خبره هر په اخیر نه غرمه او ارسل کړه خصوص مطابق خبره وګوما دا ډیر سکندرو وځدې دا کوم کورسونه شروع شي دا او یا چې کومه ګروپونه شروع شي دا حدیث سوې تعدادي زو تعدادي زو تعدادي زوې د امباله خبره فزایب زووی خبره راکړه صای زووی خبره چې ته زوې کول تا مو کول تا چې ته پدیر من وایو کنه امام ابو یوسف رحم الله تا یو لاک موضوعی روایت سو یاجو موضوعی روایت ته یو لات سو یاجو چې دا په هغه وخت کې خلکو ضرور ضروري نا و کنه دا روغو چې تاسو او زورو تورات یې وکاله ګورو په ټولو حدیث غلط کړي عوام وېږي عوام څه څه اګه حدیث دور دور کتابونه چې یو یو کتاب آسیاتی اجل لري دا وی ته په تا نعم هغه وایي زه خبرې څه شوې دا نور چې ضروري بګر کوم نه دا نور نه اجازه په حدیث باندې بد ګمارکیږي دې طرحه کنده هغه بد ګمارکیږي په با حدیث باندې په داسې کمدنو عوامو ته ځنی خبرې دا خبرې کول دا چې غلط اثر پیدا کوي آغی وزیز جزو دو با دینک کې گی د کے عظمت پیغمبر پیدا کا اسمت دا اللہ پیدا کا عظمت د سنتو پیدا کا فکر آخرت پک پیدا کا قومن یتدار اونمی القرآن دس مجلسے جوڑا ہو شاگی کے جکنن و تاروزات جوڑا ہو وقال انمان حلاکمان کانا کر لکوم نبی علیہ السلام فرمایلی ته قرآنو د هلاکت جو سبب دا مو چې زره کتاب الله بازه او بازه را اخلاص وکوت الله یا کنا کتاب الله انسینه څو نه ولا ځنی ځنول اخلاص یعنی ان کې به د طریقه والا لکه دا مناجرانان داسره زره کتاب الله بازه او بازه دیمه راځرو چې کوم نقصان دې ورو کو آنو دورا با کافیلو نی کرائی چه کم دو علماء بی شوي ایو شوی او کم دو علماء دو دن بی ذات ایو د بطن لگی دو ذاہن دا خلق و نقلہ سیگیو ذا ربو کتاب اللہ بازهو ببازن و اینما نزل کتاب اللہ اللہ کتاب خودیل نازل شوی دے چهو صدق و بازهو بازا شدی یوم رسکی تصدیق کی قې بعضو به بعض د برای دبل ت به کوئ علی من هم چې کوم پوه شوي پهغبان دی چې به کومهوره پوه شوي په پو د غواي پهیانې کوئ وما چې به کوم نه پوېږې پهکیلو العالی هووای کې عالم داې ته بعد پرې د پوهږمتهپ شو اور اگے ترکیب ساشیلہ کا ہے دالہ سن کتاب دے دالہ سنہ دی سوندری یو کیو دی بلکی بلدی یو کیو دی بلکی بلدی دانن استاد اذن دے طور تے کو تا په دلے اگے معنی نہ کړی نو تے معنی ولینر आले چه رالے نو جواب ولینر आले خدا خد دی خیانت سے فلیلو الالم حوالائے کی دی وحال بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی لئیو انزل القرآن وعلا صغتِ عارفن حضر قرآنی قریب بہول احسنوبان دی انزل القرآن وعلا صغتِ عارفن داری ویدل دل دم راجی وزایل قرآن کیم دل دل دیوائیم صغتِ دینا مراد ولې جی دی ولې جی دی ابتدایي وختو چوپانه کریمه ول لازم یې غو نيوځو زغروکو تللي قرآن دا شو قرآن مجید خورشی او او رسی خلقو تا و پیسر دبلی که تختی شایوه تختی بکی شایوه و قرآن مجید با خورشایوه نوه قرآن مجید سی و کمی آرامینو بکمان احزار آدلیو و آغید کم دنو دو ورشو لأهل حجار هو شهد برنا کمراغل هو آزمون مخده جه کمال حجاب را طرف علی خوی یو جبی والا جبب ببلا مقلب کن را در گران کرده لکو زمون بخطو کی سورش لغاتی یو سبزی زان لفخطووی افریدی زان لوی وربزی زان لوی زان له له دا د روسيانو زان له له یو پختو ده په وځي د استاني ته وایا چې زمونږي ژبه پختو غواي د مملوکه کې درنو دی په خوري ته وایا چې تما چې ګمونو ورو ورو د باندې زان له له ان هغ بر زمونږ د ټیک ته همې زمونږیک ته د زمونږکانه ور دې خاول کې کتابون د چ کېږي و ک په وزیرستان کې نه چاچږي می دا چې ز د کتابونلی تلل شو جو وزریستان تهډنو په لاه کې بارانو شوڅ کې پهېلو روان په ن تا په ده شاتی نګړی شو د لی د تا دا فو ده دا ځ د ې په روان شویي. مددا یو بل بل له یو کلم قول سری دراني مددا شاندي وو وخت تیرې دوه سره دا بلد شي او کوران مجيدي یو لېټې pore سره کړه او مون هڅه کړې چې رب د حجازي لغت کوای وي و یو د تاریخ کو لا اسلام سره پوره زوخ نو راغله نو په جبه مړو هاريوبوي چې زمانه بواله دمالې لسټل چې دغه ما باندې پریشیه thácم کی ولې د څه نو باندې طيبه وي چې د پریشیه بل به د پریشیه نه مانم مېو په کې ګرانوالو بنداوه چې پوره زين لا اسلام سره زیدلې نو چې وخت یې د اسلام په زينونو کې را اچو او په ټوله کې د اسلام دی او لوګا او د یو عرب هک د یو قوم حاکمیت نو ورډي دا لاکیمیر ورډي او له جرب یا دامي درست بیا ته کمره باندې را لچو سپیوله چې په وای په بل له جبه نو او چرست بیا له دېون په رسو جوړېدل یو به زمګ له حجابلاره بل زمګ له ځواله دا بیا ته کمره څنګه جوړې دي په یو له ځېستو بانو په دې ځای کې اجازه شو که قوله جو با دیوائی کونو شو اچھا دکمه دو او رکیدانو صحیبا ومسا تفصیل بیا داغل کی رازی آقا روایت کی راغلی لگا تفصیل فردائل قرآن کی از دین مرات قراعات سبا و لغات کی وزر کمدنو لغات کی قال الله رب العالمین تعالی فرمایلی ان الله اراد اصلاح العالم و اصلاح العرب الله رب عزت اراده وکړه د اصلاح عالم و اصلاح عرب باندې نبی علی السلام د هیسیه تو یو قومي هیسیه د ورورانو له کوانو یو نشته له هیسیه اوبل انټرنیشنل هیسیه یاو چه نبي ارسلام نبي العربو اورزویم چه نبي ارسلام نبي ارعلمو و اول نبي ارسلام قومی اسلام علا چه در نبي ارسلام یو امت تیار کی یو قوم تیار کی چه اراب طول دنیا بالان نبي ارسلام پیغام خور کی طول اراب چه نو په بقایي دنيا کې دا ښخ خاري دل چې لکه پندونکو دی یو وسترګي والا بادشاہ د 페رون په وخت کې الله دې اصلاح کوله د کو نو په بری اسرائیل کې والا دغه بری اسرائيلو کې سترا شو کم از کم د 페رون څخه دې نه پینکار کړو اگر جنور په غلامای کې تياسي غلامای کې پاتشيو ولکه ست دی غیر الله تنا کو ولا نوش رشبغي وو الله موسی غي او چې کوم خلک چې غیر الله تکول نه اوري ګرانه دا اړې راو چې توله هغه برابر اول دا ګرانه دا شان بدر وخت چې عربو و اعربو کې د انسانیت خيون لري مخاسن شري انسانيت کې دي خدا په عربو و سَرَهَدِهِ اَخْلَاقِی بَنَا اَمَا حَاسِن تَوْ كِيوهُ اَكَدَ وَعَدِهِ پَابَنْجِ پَا گِدِهِ رَزْجَاتَ وَا مَهَمَانْنَوَازِی پَا گِدِهِ رَزْجَاتَ وَا او دارا مو موسم جو مو نندا در طول دی دنیا چه کم در یو مو داغه موسم یو خليب کې مراد ناګردي بږي عمرات لا درنګي دو دا روبله حصه سیاسي له حصه هغه محکومیت ډیر نه قبلو اخاله کوی چې حکومت کول نه وختلو ضروري چې حکومت کول نه ا بيد خير د لاندي مخومیت نه تیرو مخومیت نه تیرو مدای چې کم درو لوي سي پادو والله رب لذت هغه خو خړل بارتشو ناغو وحي سيوي طرفو سبعه حروف اولا نه قران د دې طرف لار لا هو ليسي لا هو ليسي كما الله رب العز اول غير نزل القران اولا على صدق رب دامت الله رب العز تي تصبر نازل جو تي تيشي نطور عالم ما تيشي ده متار جماعه زماني سغادي قرآن کریم که مضامین سبا دی مسیح و غاخیره نیچه دی آدار رو ما آغا عری و سنو لگو فرطمیض پل آدار دی دی رسالت پل آدار دی در آخرت پل آدار دی دی قرآن پل آدار دی دی جراب پل آدار دی دی انفاق پل آدار دی رو. تنظیم و. پل آدار دی فاغ آدار تی نللی او حری و سرائی که او مضامین غسوسو مذامين یا مراتي اقاليزي سوالي قرآن په ووهي سود د دنيا راغله ده د دنيا ووهي ستې دي له ټولې دنيا ده هدايت د پاره راغله ده له ټولې دنيا ده هدايت ده او یاد اچ و معنی یا مطلب ډیر معنی په قرآني کې د زما یاتو ګاړي ګاړي معنی دي مستغاو عادت تفسیر لري تصفید لري بس اکثر دا وځ راو لهجه دي نه علي چغات لهجه مشاوری او چه غیری مشاوری وصل عوضائی که نبی آلہ سوئی او چه قریش لست و لحجیب کی وو بی لحجیب کی وو بی غادی مشاوری او زیب زیب کی بینورین جاتی دی شوي که نبی آلہ سوئی مداز شوائی چه بلانکیس طبعشارہ قاری چې و مردم داری چه وہ او و اصحر چه دره کم غیر اسی دی ما شعور دی و تخصص کڑ او صباون دی و آشاراون دی دانا چه او صباون دی و سو دی آشاراون دی او ظنی بی صرف چه کمدنو خیرات سبا کې پیشری کڑی بی آگا چه کمدنو خیرات سبا نشاہ چی بی کتاب چه کمدنو پا خیرات سبا کے ونزل القران على سبك رحم دا په هرڅه کې ګلوي او ډېر ځای کې وی دا جواب وو ها چې واجب دی چې هغه ووضو ہے هغه یې مالو کا چې ووضو هي فکړه دې کو چې کوم نوم وو ها الله په لېفي موندلو کې ولم يجي ذلك كمي وزني کی زیاد تھی خدا غلی جوتے اشارہ ہے جو سنغل شنو حرام کی ور نیو یوسف یہ بول رہا قال قال رسول الله صلی قال تبا قال وہ میں یا رب قابن شبیلہ واستشرف لو جس کا انہوں نے علم سکل کر گئے اللہ میں سکل کر گئے اللہ میں سکل کر گئے او وسرے من این انسہ ابویم غریش میں جس دس مالک او د دې تر کوم د دې ما کیمه ما کچی څه مخه ديواله ایمه د ویشن کرایش برش شي ایمه د دې ايش حاله را پولیس څخه ورایس پولیس ما د پولیس سره درځو ګر کانانو قافم غبوي عجبا لك دې الحمد لله و دې و يل حمد لله حاضرته څومغه تلګه ونزر القرآن ونصبت آروفن دوئم لکل آیات من آزارم و بطن لہر آیات کریمہ او یو بطن وی ظاہر وی چه آل تقسیری وی او بطن چه آل تاویل ظاهر چې ده هر چا ذهن او بطن چې ده خواص ذهن ورته شي اندره ظاهر او ردو سره معلوم شي او بطن چې اشاره د نسيه دلاله د نسيه سطلور ظاهر لَبْزِي مَانَشْوَا او بَطَن تَدَبُّر زار تلاوت شو او بطن مانا شو یا زار تلاوت شو او بطن تَدَبُّر شو شاوالِ اللہ رحمه اللہ تعالیٰ فرمائی شیعیاتنا یودی آیات الصفات بلدی آیات الاحکام بلدی آیات القطس بلدی آیات الموعزہ آیات الصفات داغی او ظاہر دیں او یوی بطن دیں لکا ان اللہ بکل شیع ان وزده صحر خاردادا شه ومون ده علم ده باید تالا اتقاط کول چې اقیده ولده شه اللہ پارس بوئی داگی تکم بطن دلوقتي بطن ناغر ده ده اللہ علم اس کول او وقتی اللہ دلوقتي زان دا اللہ پا نگرانے کی گانا لی ارو افزان دا اللہ پا نگرانے کی گانا لی ویم آیت الاحکام می یود آفی ظاہر دے شای زائری حکم تن معلومی گی ویم بطنی سے مستحیدین و مستقبتین پر اوباسی مُجْتَهِدِينَ او بس در این آیات خیصص تھی نام بیعی کرا مواقعات ناغیو خوئی مظاہ ری چکے رمبر راملہ او دا مسالہ سا کھڑی دا بیان کھڑی دا کو دن منن کو حالات مالوشن او بلی فتن در احمد او اسباب در عذر معلوم اول اصباب در او اسباب در زوال معلوم اول در قومون در طراقه اصباب او در قومون در زوال اصباب معلوم اول در بطن ما فیه من العبر فلو رمض آيات البحرية داريه و ظهر ده روئي بطن ده. داري فلليكو آمال و رغبت او دبادو آمال و نظام رجول و باطن شرط قطل قلب راشی شوق طرف دا اللہ تراشی محبت دا لا راشی خشیت دا لا راشی نائے باطن دائش اگرن رو باطن زکاویلی کل آیتین ہر یو آیت چیوی قائد استفادی قائد الاحکامی قائد قاية المعيزوية وده هر يو قاية ده غير مظهر ده ومثلين بقى. يودي بارتنية يوثي قاية الشيطة قرانة دا باندې غمونو وایڅه قران دانه ډیر اچمن وایي قران یو فلسفه ده او barriers څخه پوریږي او اراد څرې نه کې تل رسیږي هغه د ساحيري تفسیر نه انکار کوي از کم تفسیر منګ کو دا منځوایي روژوایي حج وایي زکات وایي جهاد دا یو منالي او غوی په دې سوتنو دا اته لري دا څه غلط غلط کوي او غوی د ځایي تفسیر نه بالکل سکلی انکار دي او غوی ځنه فلسفه کوي دیو نه غوی ته باچنی یوي دا به کاثیر دي د سولفیانی چې سولفیان کرام دي واغی ظاهری تعویل مني ظاهری تفسیر جگ نه سکلی بلی پایر اعتقاد هم لري او پایر کلمه کې د نفس له اسلام عباره یو باطنی په اشاره اوغلی هغه دایي تفسیر نو وی هغه د یا غي تعویل وی یا د اشاره کوي یا د تعویل وی یا د اشاره کوي تفسیر نو وی د تفسیر ناغي منظر ني پایر اشاره کوي دا جائز دی دا باطن دے کنا دا سوشی دے باطن سوشی دے باطن دے تو یہ گی نا آگا جائز دی تک دیو رایا چنو گی تک اتواہی را بیتیا دوے په دې بزنس په خپل نه انکار نه کیږي وای زوم پاتا یانو کومه نه کفار او یجدو فیکم غلظه وای چې څنګه سره جن کوي د خپل نفس سره څو جهاز وکړه ده ته دې زیره د څه رم له د سخته معاملو کا ولی یجدو فیکم غزه دغه سخته معاملو سره وکړه داټول شوری دی د اشارات کوې دی خوشیری دا تایف اشاراتدي کل تعویل د نیت دی افسیر دمی دی او غرابلخورآ کې نشاابي او بعد د تعویل ځ او روح المانی تھی گمدنو وامن بابل اشارہو لگی وامن بابل اشارہ سورت اخلاصی نزاو لگی تانوی رحمه اللہ مسائل السلوک لگی مسائل السلوک حاجدہ لگی حاشیبان بیان قرآن تھی نزاو جائز روح البیان تھی تفسیر روح البیان نا آغاوم تاویلات نجمینا وزینا دیرا خستی نا آغاوم با اشارات دیر ذکر گئی در اصلاحی نوکسیوی لیکلی آیت من آزار و بطن دهاری و آیات زار ده و بطن ده ولیکلی حد ده مطلعون آو دپار دهاری حکم زائد خبری دلو ده یا مدلو شدام اول مول شعجیمت دیکر افصد تے دا حری و حکم یو حد دے مطلع زان تیسر خبری شعجیمت دیکر افصد تے ناسخ تے کمن سوخ تے شعر اللہ رحمه اللہ تعالیٰ فرمائی لی دپار حکم کد زاہر نا زن خبری و کد باطل نا زن خبری زاغی و حد داغی تے کمننو یو مطلع دے زائد خبر درد دے یو طریقہ سیر استعداد دے کتب زائری لفظی ترجمہ زان کو یکائے زدی داغی عمرہ تبکار دے استعداد کتب جو کمننو زائری حکمو رو باندان سکے کو یکائے داغی داغی عمرہ استعداد دے او کتب بات انتظام نسائے اس او باتاتو تاو غیراتا داغی اخفر استعداد دے پل تسکیه داری ازت تاگیز پارا و نسالی خواهشات ختم اول گوانی هم سالی سنبات درازه درسی دلی در انجی گیره اخرولی پر دولی اچوالوی در انگریز نوالا پیسی او پیس بوک پانده او یوٹیوب بانده کمدنو آقا در غیر چلی تیوی چینل چلی او قد متحید شی عجب دوری دیدم زنی پادشایی کللو و پنجو هماشو سپایی بلا متین دین او عذل دا ج ګمګر دا بری فطی او حصہ نا وایلی کله حد مطرحون دا هر یو حکم چې ګمګر زائر خبرې دونه استعداد او طریقې خبرې دونه الله